Книга, вихід, розділ третій Мойсей же пас вівці вітра, тестя свого, священника Мідіанського Раз погнав він був вівці по пустиню І прийшов до Божої гори, до Хариву І з'явився йому ангел Господній у вогняному полумені посеред куща. Глянув він, аж ось вогнем палає кущ, а не згоряє. І каже Мойсей сам до себе. Підійду-но ближче, та подивлюсь на це велике диво, чому-то не згоряє кущ. Побачив Господь, що він наближався подивитись, та й кликнув до нього посеред куща. «Мойсею! Мойсею!» І відповів той, «Я тут!» І сказав, «Не наближайся сюди, скинь взуття з твоїх ніг. Місце, бо що на ньому стоїш, земля свята». А далі? «Я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, «Бог Якова!» І закрив Мойсей лице своє, бо боявся дивитися на Бога. І промовив Господь. «Бачу я, бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричинюють доглядачі. О, я знаю біль його!» Тому я і зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивезти його з тієї землі в землю простору і гарну, що тече молоком та медом. На житла ханаанян, хетитів, аморіїв, перезіїв, хівіїв та євусіїв. І ось голосіння синів Ізраїля дійшло до мене. Я бачив утиски, що ними пригнітають їх єгиптяни. Іди ж, оце пошлю тебе до фараона, щоб ти народ мій, синів Ізраїля, з Єгипту. І сказав Мойсей до Бога, «Хто ж я такий, щоб мені йти до фараона і вивезти синів Ізраїля з Єгипту? А Бог на те». Я буду з тобою. Ось це буде тобі за знак, що сам я тебе послав. Як виведеш людей з Єгипту, служитимеш Богу на цій горі. І сказав Мойсей до Бога: Як прийду ж оце я до синів Ізраїля і скажу до них: Бог батьків ваших прислав мене до вас, а вони запитають мене: "Як йому на ім'я?" То що мені їм відповісти? І промовив Бог до Мойсея: "Я той, хто є". І додав: "Так промовиш до синів Ізраїля: Ягве післав мене до вас". І сказав Бог знов до Мойсея: так промовиш до синів Ізраїля. Господь Бог батьків ваших, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова післав мене до вас. Таке моє ім'я навіки І таке моє найменування з роду в рід. Іди жно, збери старшин Ізраїля І промов до них. Господь Бог батьків ваших явився мені. Бог Авраама, Ісаака і Якова, і сказав, «Уважно зорив я за вами та всім тим, що коять вам в Єгипті. І постановив я вивести вас з єгипетського бідування в землю Ханаанян, Хетитів, Аморіїв, Перезіїв, Хівіїв і Євусіїв, в землю, що тече молоком та медом». І коли вони послухають голосу Твого, війдеш ти із старшини Ізраїля до царя Єгипетського та скажеш до нього таке. Господь Бог євреїв зустрів нас, тож підемо за три дні ходи в пустиню принести там жертву Господові, Богу нашому. Я ж добре знаю, що єгипетський цар не дозволить вам вийти, хіба що буде примушений силою. Тоді я простягну мою руку і вдарю по Єгипті всіма моїми чудесами, що творитиму посеред нього, і тоді він вас відпустить. Я дам цьому народові ласку в очах єгиптян так, що як будете виходити, не підете з порожніми руками, а кожна жінка – Позичить у своєї сусідки та в своєї господині посуд золотий та срібний і одежі, що понадіваєте на синів та дочок ваших, і тим робом пооббираєте єгиптян».